Du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Tänk jag har hört Hej På dagssnitt! Tjena, ja. Tjena! Varken mer eller mindre. Det slog mig faktiskt... Att, ja, äm, dagens ja är ju 1982. Oh. och vi är fan pratar om 1982. Och vi vi kommer på vi igenom år gjorde du inte det. Det var sväkt det. Ja. <laughs> jo men alltså vi, vi vi körde på den här 1000 klassiker eller svenska klassiker därför. Ja men just det. Och då, då pratar oh. vi runt om så vi, vi snackar vi har ju tömt 1982 egentligen. Ja, och, så. Och, och, så, och så pratar vi jag också vi om, <laughs> best of. Mm. Vi pratar också om att när vi har dragit färdigt lapparna så ska vi ta dem till avsnitt Ja, det har vi också. Det ja, men vi har också pratat om, <laughs> vi har ju pratat om till är ett avsnitt. Ja, om jag, jag säger för jag, jag, jag, jag såg på. Jag brukar sitta, sitta på rast på datorn och sitta och skriva ihop veckan innan. Mm. Och då hade jag ett, ett dokument som heter 90 lite till -viken. Det var som utförligt hennes upptäckts. Och... Oj, oj, oj. Galet. <gårdhet> ja. Ja, det är, det är inte omöjligt. Men, Nej, men har man gjort 314 avsnitt? Det kan era, ju vara del 2 helt enkelt. Har man har gjort 314 ja. avsnitt som. I stack om modehockey också. <gård> Antal gånger. Jo, men det. Är... Det förändras ju hela tiden 1982 är ju statiskt ja, Till vinkeln är ju också numera statiskt Det har inte hänt så mycket mer Men 1982 Så tänkte jag på Den stora händelsen 1982 Det var ju ändå fotbolls -VM. Ja, det var också Det är ju den, den uh, fotbolls i Spanien Ja, då Då Brasilien hade ett Fantastiskt lag Mm. <skratt> mm. <skratt> Där har ja, det här har vi snackat om Men det är bra det är, det är fortfarande starkt minnas Ja, och just då 182, för då kom jag ihåg fotboll i Solberg Så att det var kunde det kunde ha vara någon match på dagen Eller eller, mm. eller Kvällen innan Och sen på matchen I Solsken, var det naturligtvis på sommaren Så var det alltid Någon som skulle lägga någon sick och frispark <skratt> <skratt> Ja, just det. Oh. Eller att hon sköt lika hårt som Ariane. Men, nej precis. Jag tror, det är ju mitt bästa fotbollsven tror jag. Alltså det som är starkast. Då är jag så otroligt fotboll, att se fotboll. Spela i höglunds. Du, du var väl SK då? Skyttekul? Ja, ah, nej. du vet jag inte. Nej, inte blyg. <laughs> nej, det var inte. Alltså det var fick i alla fall komma upp och träna med A-laget och då var vi okay. jag var 16. 16 då mm. det var, jag var inte med i truppen tror jag var, men när jag fick komma upp och träna med de där stora pojkarna det kändes stort ja, ja. Och, och så hade vi skitbra lag alltså 66-laget som var... Så det var väldigt roligt med fotboll och plus att han spelar själv liksom man var på sköt, liksom, ja. det på Bussbyvallen och skört efter VM-matchen. Ja, är fantastiskt. Fattar. Jag kommer också apropå sak och så kommer jag ihåg att eh, jag buggar så att kolla på en match mellan eh, med Brasilien spela och så var det en fri spark och då sa jag eh och någon kommentar här Eder eller Soketis och så bara jag, Sick och ta den och så, så, så klev Sick och fram och la den i kryss han, jag, tror, hade, jag tror inte han hade skjutit frisparkar in. Jag vet inte. men det, då var inte jag impad av honom måste jag säga. men det var ju också jag minns jag såg en av de matcherna så såg jag då Eder sköt en frispark och då har vi pratat ja. om också eller Eder var det båda ja. bara steg och steg och steg och så rib ribban in När ribban studsade han med Och så petade Sikko in ja. nej, Och irriterade var på Paolo Rossi ja, Han hade. Ja, satt tre mot Brasilien Och sedan skickade ut honom det känns... Var det 3-2 eller 3-1 3-2 tror jag Ja, mm. ja nej, men det, det var en stor händelse 82 Sen var det också en stor händelse Att jag gick ut nian då det räknas som en mild Och börja gymnasiet. Oj. Samma. Ja, det var en stor. Veda kom med, med första singeln där 82. Vill bara vara barn? Nej, då är jag uppföljare. Lucia. Lucia. Okay. Um, Vad så stort år för dig? 18 år. 18 tog körkort 82 kunde du köpa ut på bolag. Det var man 20. Nej. Är det, är det? Jo. Ja, just det, så är det. Så. Jo, men jag, jag får gå på krog krog. Jo, jo, men jag köpte ut när jag var, nere, jag var här på Johan i i Södsvallitimrå. I Vivsta. Han jobbar där. Mm. Då är jag och köpte ut på bolaget innan det fyllt 18, Så jag var 17. Ja. Det känns stort. <laughs> ja, ja det, det, det, det är en vilt stolp i sig. Jo, men det var året också då jag kom i kontakt med alkohol första gången. Ja, se där! Och sen har han aldrig släppt det <laughs> nej, nej. Det kom också, apropå bagger. Han, efter nian så hade hans klass, så här klassresa till... Det klassresa till samt klass. Nej. nej. Då åkte till Dubrovnik. Och innan dess, vi, ja, innan dess hade vi ingen av oss hade, vi att träna fotboll och cyklar runt och så, här. och så kommer jag ihåg, jag tyckte att folk som drack var få fåniga. Liksom, så här. Mm. Och så kom ut tillbaka. Det är fan roligare när man dricker. <laughs> Sen dröjde det ändå hela sommaren till eh, barnens dag. Mm. Precis som jag hade börjat gymnasiet. Mm. Kanske var det när ni spelade. Då mm. första gången jag provade. Sedan har jag aldrig släppt. Nej, nej. Små och fast. Ja, vad då du skickat vykort och du har skrivit trasig som fan? Sön. Ja, just det börjar prova alkohol. Antagligt. Och mamma skrev till mig från barnens dag. Varför ska du ha sönder som fan? Ja, just det börjar prova Herre. alkohol. <laughs> Tempel av alkohol. Ja. Nej men, det, jo, 82 och, och, och också. Frågan är om jag inte jag hade 13 rätt på tips. Nej, 12 rätt hade jag nog. Ooh. Och på VM-tips, men det gav vi ingenting alltså. Mm. Och så jobbar jag på tvättstugande sund. Mm. Och det var det där jag lärde mig vad ångest var. <ratt> Långt efteråt, man, man, man körde förbi där i, just med man hade, mm. Körde förbi där det är sunt så fick jag, en obehaglig känsla liksom, i, i kroppen. Det var, som, ja. Välkommen till ångest. Då. Ja, och det, det kommer jag på. då var efterhand man kom på. Det ja, ja, måste ju ja. vara ångest alltså. Nej, ja, precis. Nej, men och, sen så fick man ju uppleva den ordentligt i, i lumpen sedan. Men, mm. oh. men det var ju kul vad Varför ändå. var det sån ångest på Sundbrug? Tvätten? Eh, Nej, det var, var det tråkigt. Eh, det? Tråkigt. Man, och så just i, i den perioden, man, eller jag var jämnt trött, alltså. Man kunde ju sova... Jo, men jag fick ju jobba med John Dahlbeck i alla fall. Var så ni bildade med Nej, det var ju det redan. Mm. Jo, men också han som var som vaktmästare där, det var ju... Vad hette han då? Promens farsa. Krister <tryck> Forspers farsa? Ja. Ja, vad du hette. Forsberg, precis. Han var ju marknader. Men det här Johnny Dahlbeck, hon har aldrig liksom kommit i kontakt med. Han gick, var i samma klass, han gick i samma klass som som, som mig på gymnasiet. Ja. Och, och det var ju... Jo, men han... Frank kunde ju spela lite grann sådär. Och ja. Han ställde upp i, i, i Vedar, men det var liksom innan han förstod vad det var egentligen. Ja. Han var ju... Han var helt färdig <laughs> innan han var, han var ju... Spela en bas. Han han mm. var bra i fotboll då. Väldigt duktig fotboll. Och sen Junnan spelade också bara en presentering som Öviks trevligaste alltså För han var ju verkligen trevlig, väldigt, väldigt, väldigt postrad Jag vill inte säga att men ändå väldigt. Eh, väldigt, ja, väldigt trevlig. Öviks trevligaste alltså precis. Ja, och då hade de ju inte träffat efterföljare. Nej, nej, nej. Nej, men det är, väl mot, det är väl motpoler. Så är det Jörg Hallberg på ena sidan. Och så är det det svarta fåret. Svarta, svarta fåret, mannen som gav broken Lager ett ansikte. Ja. Bassist. PK. Ja. Mm. Men det var ju det, också det året tror jag som det här Läderslips och Disco Twice dök upp. Mm. Första gången jag på Disco Twice då bara jag och cyklade dit och hade Läderslips. Ja, ja. Det var våren innan man började dricka. Jag vet ju att... Det var ju en... Det var ju mycket, man hade ju... Jag tror jag hade en mintgrön fluga. Och, och, och Tompa... Eller det var en mintgrön. Mm. man har slipskat så en fluga. Nej, slips hade man fluga, hade man inte. Och det var ju en del som hade en typisk sån här fluga. Mm. Och som medföljande, gör Det... Matchande? Ja, matchande. Oh, oh. Och egentligen borde jag ju säga nu att Tompa hade en sån, men det vet jag, det hade han inte. Men däremot så var det att det var en vad hette han? Det var en äldre snubbe. Hette han Tommy Pettersson? Och så hade han han hade så här fluga och sen gör den. Oh. Ja, coolt. Och då var det snabbt man, man sa lite till men man, ja, att han fick ju, God under namnet Gördelpettersson. Säg <laughs> <Istället> för Görlis. Har <laughs> ja. mm. du eh, en liten. <coughs> Musikåret 82. Ja. Jag har lite grejer som ska få gissa här bara på. Ja. Jag körde bara en, en Spotify-lista. Jag, jag kör några stycken på, så får du bara säga snabbt det, det. här är ju hits liksom så att det ja. Total Africa. Yep. Pointer Sisters. I'm so excited. Yeah. I have the Ian Ivory, Paul McCourtney, and Mike Jackson. No. Right? Paul McCourt's on the front. No. There was more in uh, Steve Wonder. Steve Wonder. I can just... have it. I Yeah, this is... Duran Duran. What the fuck is the song? It's not just the but... Yeah, Hungry Like the Wolf. Mm -hmm. The Wolf. Survivor, High of the Tiger. Come mm on, -hmm. uh, Eileen, Dex and Midnight Shothers. Rocks and Casper Clash. Mm-hmm. Stranglers. Jaha, oh, här är det bra. Robot. Men mm. det här kom, det här kom inte 82, det här kom 78. Mm. Och här, det här är en av mina stora favoriter från det året. Ja, more than this. Vilken oh, fantastiskt fantastisk bra låt. Like ja. Nej, men, äh... det där var ett starkt musikår, också. Levande mm. upplevelse som starkt. Den håller. Den här och, också. Mm. Är det Abba och Vampire? Mm. Skymmilväg. ja. ja fan, och de här, prat, de här pratade pratar vi om för, vi hade emne tre oss. CZ Nej, hey, Stray Cats! Yes! Stray Cats <laughs> Strat! Cat mm. Den har jag inte hört länge. Brian Seltzer. Ja, men sen, sen var det... Downal Andrew kom ju... med Man at Work kom ju på Bland annat. Ja. Lustans Lakeyer kom ju med... Plats i solen. Eller med en främlingsögon? Ja. ja. Den tycker jag var riktigt bra. Ja och den här in there tonight nej nej det är something going on ja med frida. jag tror att den här in there tonight att om den kom 81 tror jag ja. och så och så plockar hon Han som producent är det han som producerar det här? ja han producerar ju hennes platta starkt lik ja inte <laughs> Och det var inte så, mm. så väldansmycket mycket. Så kommer ju, do you really want to hurt me with culture club? Mm, då kommer den här också. Yasuo, don't go. Mm. Vad har vi med för någonting? Jo, och den här. Med skrivna av bröderna Gibb. BDs. Ja. Det var en stor hit. Djur i tid, Det här Där var en gammal solartist som de som dammade av, som fick en hit. Ja, det stod John Warwick. Ja, det det. Jag tror att hon, hon är släkt med. var släkt med Whitney Houston på något sätt? Ja. Mm. Så kommer ju uh, The Look of Love, tror jag. ABC. Mm. Och Lik den här. Synt. Cover. 2 mm. Ja, det, det kommer ju en, en hel del. Det här är ju just an illusion med imagination. Mm. Fan ja, vad det sitter, det gamla ja, mimmet. Ja. Och den här, men den här. här kom, han ja, Marvin Gaye. Ja, men här kommer det. Sexual lite. healing. Ja, men det, det tror jag. Ja, den här dog. När blev han skjuten? 84. Ja, det var så. Av farsan. Av sin far. Ja. Tänk om vi hade haft eh, 2020 här så kommer inte kunna en artist. Man <laughs> Nej. Inte inte. Och de ja. hade ju samma ställ. Jag skikade på, på vår volleboistråd en En bild. Martin skickade mig på... var 16 bilder på... Eh, ja, men kännetecken på ikoner Det var en blixt bland annat och så vidare. Ja, men det ja. var ju... Vad heter det? Bowie och sådär. Och, så där. och jag, jag tror jag kunde... Ja, men direkt 12. Mm. Av dem där. Och Martin var liksom... Oh, herregud, kunde du så mycket? Ja, men har man lyssnat på musik? Liksom, det, det där var ju liksom exakt... Ja. I den... I den epoken. Nu skrev vi just men hade, hade det varit 20 stycken 2000 talsartister artister hade inte kunnat någon. Nej. Ja alltså, det är skrämmande det där med... När, man, när jag var liten pratade med morfar, vi kom 30-talet. Ja. Det ledde till hos stenålder och... Och kom och tillbaka till 30-talet. Ja, när vi, var han född då? 1902. Ja, ja. När, jag tänkte det hände ju mycket på 30-talet och så var det 20-30 år. Alltså. Ja, men 80-talet var, var, var, var ju för oss så. Ja, exakt. Närminnet är det sämre än 30-talet. Nej, men hörru, du 82. Det känns ju som ja. att det är totalt ur... Särskilt när du påminner om ja, att vi gjort ett sånt avsnitt förut. <laughs> så att den som vill fördjupa sig kan ju bara gå tillbaka och lyssna. Ja. Ja, jag, jag, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt. Finns det på finns Nej. Ja. Den som söker ska finna. Som du brukar säga. Mm. Ja, är det dags att ta en liten. Äh, Absolut. Absolut. Är det på lappan eller? Ja. Och som sagt. Ja. Det finns ju inget minne av vad som. Jag tar den under. Inget minne av vad som kan stå här. Det här blir fint. Tungt ämne. Mm. Poesi. Ja. <laughs> det är du. <laughs> poesi. Den förvisade poeten. Ja, men det känns, känns fint att få gråta ner sig i, i poesi Nej, under veckan. Jag... Under veckan vecka nu. Ja. ja. men det är skönt för att du vet vad man ska göra. Ja. Eh, vi avslutar här och så tar vi en kaffe. Då får ni inte höra när vi sitter och dricker. Sedan. Nej. Vad fint! Ändå blir det nästan 20 minuter där. Tack! Tack! Tja!